Ebu Hureria radiallahu anhu ka thënë Ka ardhur një një ritek i dërguar i Allahut a lehi selam dhe i ka thënë Jam shkateruar o i dërguar i Allahut? I dërguar i a lehi selam e pyeti Qka të shkateroj ty? A i tha Kam pasur mardheni me bashkëshorten time në Ramazan I dërguar i a lehi selam e pyeti A keni pasuri për ta liruar një rob? A ju përgjigjë? Jo, nuk kam I dërguar i a lehi selam e pyeti A keni mundësi të agjeroni dy muajt të plot? aiu përgjigj jo i dërguar i alehi selam e pyeti a keni mundësi ti ushjeni 60 të varfër ai u përgjigj nuk kam mundësi pastaj u ul i dërguar i alehi selam ia solli një shport me hurma dhe i tha ndajeni këtë si sadaka ai tha fal a kam të varfër se ne në mes dy shkëmbinjve të zi nuk ka familje më nevojtare për këto hurma se ne i dërguar i alehi selam qeshi aq sa u dukën të mballët e pastaj i tha Shko dhe ushiej familjen tënde. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.